Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 30, у якому ліс втрачає розум, знаходить друга і партнера. Наступного ранку, коли Ніна прокинулась, Тому вже не спав і дивився на неї. «Доброго ранку, невгамовний мій друже. Ти довго отак на мене дивишся?» «Приблизно 30 секунд», – відповів він. Кіт не схвалив мого видивляння на тебе і намагався затулити собою очі. Філ сидів на крісні і влизував свою лапу, ніби він був херовин, який чистить своє крісло. Ніна усміхнулася підвелася, щоб його погодувати. Пішла до кавоварки, щоб увімкнути її і налаштувати. Але виявилося, що її увімкнули, воду налили, каву засипали у фільтр. Вона зупинилася. Це ти зробив? Том повернувся в ліжку й кивнув. Я надихнувся весільними обітницями мого брата. Ніна хотіла його похвалити, але задзвонив телефон. Вона подивилася на годинник. Ох, десята година. Не так і рано. Це була її подруга Ванеса. Привіт! Я гадаю, що тобі зараз треба прийти до книжкової крамниці. А чому ти в книгарні та чому говориш пошипки? Я не в книгарні. Голос Фанеси звучав пригнічено. Здавалося, вона зараз або заплаче, або нервово засміється. Я ховаюся від менеджерки, бо нам не дозволяють говорити по телефону. Тобі слід поквапатися, бо тут біля книгарні назбирався НАТО. Але час від часу з'являється Ліз і роздає книжки. Продає їх? Ні, роздає. Ванеса завагалася чи говорити далі, а тоді додала: З ентузіазмом. Я зараз буду. Діставшись з книгарні, Ніна з Томом побачили ліс з містром Мефо, які сиділи посеред книгарні серед цілковитого безладу. Книжки з полиць зняті, ліс поміж ними, як гусінь на грибі, з Аліси з дивокраю. Мефо, схоже на білого кролика, ховається за стінкою. Здавалося, вони чудово проводили час. Ох, Ніно! сказала ліс, ти саме вчасно? Вчасно для чого? обережно спитала Ніна. Видається так, наче повз мене проскочила основна частина розгромадження крамниці. Аж ніяк. Ми саме обговорювали літературу, до якої потрібні ілюстрації, невиразно відповіла Ліс. Вони мають бути зроблені для кількох томів. З тобою все гаразд? Ніна підійшла до Ліс, яка відсунула стік книжок, щоб звільнити місце. Падай сюди до нас. Є для тебе місце, сказала Ліс казавши рукою на килим. «У мене все фантастично!» Містер Мефо засміявся, що було поганим знаком. «Ти вже снідала?» – спитала Ліс, тримаючи руках, пакунок з випічкою. Там були брауни, кекси і мафіни. Ніна взяла міні-мафін і закинула його до рота. «Ох, які смачні!» Вона взяла ще один. «Звідки вони?» «Я не пам'ятаю, а ти знаєш?» – вела далі Ліс, підсуваючись до неї ближче, що книжки були серцевиною мого життя. «Так», – сказала Ніна, жуючи, я дуже добре пам'ятаю перший раз, коли порекомендувала книжку. Це була лавина Ніла Стівенсона. Я подарувала їй, тому що покупець любив книжки Вільяма Гібсона та С.Д. Перельмана. І тоді подумала, лавина – футуристична книжка і дуже смішна. Тут вона наче збилася на мить з теми розмови, але за якусь хвилину згадала, що хотіла сказати. І він повернувся до крамниці і сказав, що йому подобаються книжки. І я підсіла. Підсілена на наукову фантастику? Ні, на те, щоб знайомити людей з книжками. На те, щоб читати книжки, знайомитися самі з людьми, знайомити їх між собою. Любиш, щоденник Бріджіт Джонс та Ребекку? Тоді дай шанс Мері Стюарт, яка написала з десяток неймовірних романтичних історій із саспенсом. Нараз вона схопила Ніну за руку. А ти знаєш, яке відчуття найкраще в світі? Ем, Ніна похитала головою, хоч мала кілька думок щодо цього. Ліз аж засміялася. Це прочитати книжку, полюбити кожне слово в ній, а тоді зрозуміти, що автор написав таких книжок ще 400 мільярдів. 400 мільярдів або десятки. Ліз повернулася до містра Мефо. Містер Мефо прийшов сюди, щоб допомогти. Хіба це не зворушливо з його боку? Ліз було на те схоже, втрачала розум. Ніна подивилася на їхнього орендодавця, колишнього орендодавця. Здавалося, йому було ніякого. «Я проходив повз крамницю», – сказав він, виправдовуючись. «І почув шум, тож вирішив перевірити. Це була Ліс». Мефо прокашлявся. Вона співала. Він усміхнувся до Ліс. «І вона запросила мене всередину, і ми з'їли випічку, випали кав та поговорили про книжки». Він був майже щасливий. Ніна ніколи його таким не бачила. З'ясувалося, що в нас багато спільного. «Ми обоє, приміром, хвилюємося за допитливого Джорда», – сказала Ліс. «Чому чоловік у жовтому капелюсі...» Несерйозно ставиться до своїх обов'язків, чому постійно покидає Джорджа в такий очевидно небезпечних ситуаціях. «Ні-ні», – сказав містер Мефо, – «ти сприймаєш це не з того боку. Чоловік у червоному капелюсі – жертва». Джордж постійно обіймає його, добре поводиться, але ніколи не дотримується обіцянки. Не беручи вже до уваги те, вів далі він, пожвавлюючись, що допитливий Джордж фактично навчає дітей тому, що «ламати можна все, якщо ти маєш дуже миле личко». Він розвів руками. «Що це за мораль така? Ніна подивилася на Тома, який притулився до дверей і тихенько сміявся. Він подивився на ліс та Мефо з підозрою. «То де ви купили ці мафіни?» – запитав він. «У наймелішої леді, яка вкрала в мене крамницю», – відповіла йому ліс. Гадаю, вона почувалася винною за ту бійку з Морозовим, тому завітала минулого вечора сюди і подарувала мені смаколики. Вона поглянула на останній міні-мафін. Зрештою я з'їла кілька за вечерю, а тоді вирішила попереставляти книжки. Жінка Ж Почала я завзято, але потім відволіклася. На якусь мить запала мовчанка. Отже, ви під кайфом, сказала Ніна. Не малий дурниць, Ніно. Ліс, вона продає косметику з марихуаною. Якщо хтось вважає, що марихуана має бути в тінях для повік, то цей хтось точно не тримається покласти її у випічку. Хм, мугикнула Ліс. Що ж, це повністю пояснює моє нестримне бажання доглядати кіс і жити з гармонії з природою. Вона звернулася до Мефу. «Перепрошу містера Мефо за те, що, здається, я підсунула вам мафіни для дорослих». «Мафіни для дорослих? Яка чудова назва для бренду?» – відповів він, сміючись. «До того ж, ми з вами дорослі, то чому б нам не скуштувати такі мафіни?» «А ви кумедний», – сказала Ліс. «Мені не варто було вас називати Мефістофелем». «А я ніколи не повинен був називати вас Лискою Ліс». Його очі сповнилися ніжності. «Я сумуватиму за вашими сьомісячними іграми» кота та мишки. З усіх моїх недобропорядних клієнтів ви були моєю улюбленою. «Стривайте», – сказала Ніна орендодавцю. «Невже ми зовсім скоро припиняємо свою діяльність? У мене не з'явилися гроші. Я хочу викупити крамницю, виплатити вам борг і допомогти ліс керувати крамницею у лицаря протягом наступних 12 років». Вона подивилася на начальницю. «Досі я не була впевнена, «Але я також люблю книжки читачів, і я нічого не хочу так сильно, як провести все своє життя за такою роботою, де знайомитиму читачів з книжками». «Ти впевнена?» – схвильовано спитала Ліс. «Маю на увазі, що я розумію, що у Всесвіті на все своє бла-бла-бла, але хіба не краще подорожувати світом?» «Ні, краще я залишуся вдома читатиму книжки». «А як щодо інвестицій в нерухомість?» – спитав Мефо. «На нашому ринку ви збожеволіли», – сказала Ніна. «А як щодо фотографій?» «Я куплю кращу камеру, але не хочу покидати свою роботу». Ніну стали дратувати їхні запитання. «Та що з вами всіма? Я не хочу подорожувати, я не хочу купувати будинок. Я хочу володіти книжковою крамницею. І це саме та книжкова крамниця, якою я хочу володіти». Дівчина повернулася до Тома. «Ти мені віриш?» Том кивнув. «Люба, чи не як вважаєш за потрібне?» «Не знаю», – насупився містер Мефо. «Димок та травка підписали угоду». І вони щойно накачали вас травою без жодного попередження. Гадаю, якщо ви серйозно з ними поговорите, вони підуть на поступки. Ліз розвернулася по кімнаті. Мені знадобиться певний час, щоб навести тут лад. Ніна відчула піднесення. Це нічого, ми з Томом все одно плануємо подорож на машині. Хіба, запитав Том. Так, вигукнула Ніна, у Мексику. Я щойно вирішила, я люблю спонтанність. О, Боже, мій, сказала Ліс, яка поступово приходила до тями. Ти не наче персонажи з роману. Лізі Беннетт? Катрін Евердін? Ні. Упертий хлопець із зелених яєць і шинки. Після років драматичного і божевільного планування виявляється, що ти любиш усе робити на умання. Лізе сміялася. Я люблю, та я так люблю спонтанність. Я можу бути спонтанною на потязі, а можу під дощем. Вона повернулася до Тома. Здається, тоді ти я есем. Нехай буде так, погодився він. Наполегливість і відданість – це доволі хороші характеристики. Ніна голосно засміялася, вона знайшла своє призначення, і воно полягало не в тому, щоб прочитати якомога більше книжок, а в тому, щоб допомогти іншим людям це зробити. Вона зможе забезпечити книгарню у лицаря великий успіх. Вона поставить величезну сріблясту каву-машину, розвісить свої світлини на стінах, заведе у книгарні собаку і назве її адміралом Фронтеспіс. Чи це вже в ній говорить Мафін? «Ходімо», – сказала вона Томові і підхопилася. «Гайда». Отже, любі читачі, саме так вони й вчинили, і коли повернулися, то жили ще довго і щасливо.